38. Ерскін впевнено пробирався між рядами капсул, ніби проходжував цей шлях уже десятки разів. Дональд йшов за ним, потираючи руки, щоб зігрітися. Він занадто довго пробув у тому схожому на склепи місці. Холод знову пробирався до кисток. «Турман постійно повторює, що ми вже були мертві», – сказав він Ерскіну, відразу перейшовши до суті питання. «Це правда?» Ерскін озирнувся через плече. Він жикав, поки Дональд не його і, здавалося, обмірковував це питання. «Ну?» – запитав Дональд. «Ми були мертві?» «Я ніколи не бачив конструкцій зі 100% ефективністю», – сказав Ерскін. «Ми ще не досягли цього в своїй роботі, а все, що було зроблено в Ірані та Сирії, було набагато грубішим. А от Північна Корея мала кілька витончених конструкцій. Я поставив на них свої гроші. Те, що вони вже побудували, могло знищити більшість із нас». «Ця частина цілком правдива!» Він продовжив свою прогулянку полем сплячих трупів. «Навіть найсуворіші епідемії вигорають самі по собі», – сказав він. «Тому важко сказати. Я виступав за контрзаходи. Віктор виступав за це». Він розкинув руки над тихою громадою. І Віктор переміг. «Справді. Ви думаєте, він передумав?» «Тому…» – Ерскін зупинився біля однієї з капсул і поклав обидві руки на її крижану поверхню. Я впевнений, що ми всі передумали, – сказав він сумно. Але я не думаю, що вік коли-небудь сумнівався в правильності цієї місії. Я не знаю, чому він квінці зробив те, що зробив. Це було не схоже на нього. Дональд зазирнув у капсулу, до якої його привів Ерскін. Усередині лежала жінка середнього віку, і її повіки були вкриті інгим. – Моя дочка, – сказав Ерскін. – Моя єдина дитина. Настала тиша. У ній було чутно слабке гудіння тисячі капсул. «Коли Турман прийняв рішення розбудити Анну, я мріяв про те саме. Але навіщо? Не було ніякої причини, ніякої потреби в її знаннях. Керолан була бухгалтером, до того ж було б несправедливо виривати її з її снів». Дональд хотів запитати, чи це коли-небудь буде справедливо. Який світ Ерскін сподівався, що його дочка коли-небудь побачить? Коли вона прокинеться до нормального життя? Щасливого життя?» Коли я виявив наночастинки в її крові, я зрозумів, що це було правильне рішення. Він повернувся до Дональда. «Я знаю, що ти шукаєш відповіді, синку. Ми всі їх шукаємо. Це жорстокий світ. Він завжди був жорстоким. Я все життя шукав способи зробити його кращим, виправити ситуацію, мріючи про ідеал. Але на кожного такого, як я, припадає ще десять, які намагаються все зруйнувати. І достатньо, щоб одному з них пощастило». Дональд згадав день, коли Турман дав йому регламент. Ця довста книга стала початком його падіння в божевілля. Він згадав їхню розмову в тій величезній кімнаті. Відчуття зараження, параною, що щось шкідливе і невидиме проникає в нього. Але якщо Ерскін і Турман говорили правду, то він був заражений задовго до того. «Ти не отруїв мене того дня?» Він подивився від капсули на Ерскіна, намагаючись скласти все докупи. Інтерв'ю з Турманом, тижні, які він провів у тій залі, маючи всі ті зустрічі. «Ти не заражав нас?» Ерскін ледь помітно кивнув. «Ми лікували тебе!» Дональд відчув раптовий спалах гніву. «Тоді чому ви не вилікували всіх?» – запитав він. «Ми обговорювали це. Я мав таку саму думку. Для мене це була інженерна проблема. Я хотів створити протидію. Машини, які вбивали б машини, перш ніж вони дісталися до нас». «Турман мав схожі ідеї. Він бачив це, як невидимо війну, яку ми відчайдушно мусили вести проти ворога. Ми всі бачили битви, до яких були звиклі, розумієш? Я бачив це в кровообігу, а Турман у війні за кордоном. Саме Віктор нас обох виправив». Ерскін дістав з нагрудної кишені хустинку і зняв окуляри. Він протирав їх, розмовляючи, а його голос лунав шепотом від стін. «Віктор сказав, що цьому не буде кінця». Він навів приклад комп'ютерних вірусів, які можуть поширюватися мережею і виводити з ладу сотні мільйонів машин. Рано чи пізно якась наноатака прорветься, вийде з-під контролю і виникне епідемія, побудована на бітах коду, а не на ланцюжках ДНК. І що з того? Ми вже стикалися з епідеміями. Чому це має бути інакше? Дональд махнув рукою в бік капсул. Скажи мені, чому рішення не гірше за проблему? Хоч він і був роздратований, він також відчував, наскільки б він розлютився, якби почув це від Турмана. Він замислився, чи не підставили його, щоб якийсь добрий незнайомець відвів його в бік і сказав те, що, на думку Турмана, він мав почути. Важко було не піддаватися параної щодо маніпуляцій, не відчувати, як нитки зав'язуються на його суглобах. «Психологія!» – відповів Ерскін. Він знову надів окуляри. Саме тут Віктор пояснив нам, чому наші ідеї ніколи не спрацюють. Я ніколи не забуду цю розмову. Ми сиділи в їдальні у Волтера Ріда. Турман був там, щоб роздати стрічки, але насправді він хотів зустрітися з нами двома. Він похитав головою. Там було багато людей. Якби хтось дізнався, про що ми говорили... Психологія, нагадав йому Дональд. Скажіть мені, чому це краще? Так гине більше людей. Ерскін повернувся до сьогодення. Ось у чому ми помилялися, так само, як і ти. Уяви собі, що перше було виявлено, що одна з цих епідемій була спричинена людиною. Паніка, насильство, яке б послідувало. Ось де настане кінець. Тайфун вбиває кілька сотень людей, завдає збитків на кілька мільярдів. І що ми робимо?» Ерскін сплів пальці. «Ми об'єднуємося. Ми відновлюємо все. Але бомба-терориста...» Він нахмурився. «Бомба-терориста завдає такого ж збитку і кидає світ у хаос!» Він розвів руки. «Коли винен тільки Бог, ми прощаємо його. Коли винен наш ближній, ми знищуємо його!» Дональд похитав головою. Він не знав, чому вірити. Але потім він згадав про страхи лють, які відчував, коли думав, що заразився чимось у тій камері. Водночас він ніколи не турбувався про мільярди істот, які плавали в його кишечнику з самого народження. Ми не можемо без підозр змінювати гени їжі, яку споживаємо, – сказав Ерскін. Ми можемо вибирати, поки травинка не перетвориться на великий качан кукурудзи. Але ми не можемо зробити це з метою. Вік мав десятки подібних прикладів. Вакцини проти природного імунітету, клонування проти близнюків, модифіковані продукти харчування. Звичайно, він був абсолютно правий. Саме штучна частинка спричинила б хаос. Це було б усвідомлення, що люди хочуть нас знищити, що в повітрі, яким ми дихаємо, є небезпека. Ерскін на мить замовк. Дональд міркував. Знаєш, він колись сказав, що якби ці терористи мали хоч трохи розуму, вони б просто оголосили, над чим працюють, а потім сиділи б і дивилися, як все горить само собою. Він сказав, що цього б вистачило, щоб ми знали, що це відбувається, що кінець кожного з нас може настати тихо, непомітно і в будь-який момент. «Тож рішенням було спалити все дотла самим?» Дональд провів рукою по волосі, намагаючись зрозуміти все це. Він згадав про техніку пожежого сіння, яка завжди здавалася йому такою ж незрозумілою. Спалювання великих ділянок лісу, щоб запобігти поширенню вогню. І він знав, що в Ірані, коли під час Першої війни підпалили нафтові свердловини, іноді єдиним засобом було підірвати бомбу, щоб боротися з пеклом чимось більшим. «Повір мені, – сказав Ерскін, – я теж мав свої скари». Нескінченні скари. Але я знав правду з самого початку. Просто мені знадобився час, щоб її прийняти. Турман переконався легше. Він відразу зрозумів, що нам потрібно покинути цю скелю, щоб почати все спочатку. Але вартість подорожі була занадто великою. «Навіщо подорожувати космосом?» – перервав його Дональд. – «Якщо можна подорожувати в часі?» Він згадав розмову в кабінеті Турмана. Старий розповів йому про свої плани того першого дня, але Дональд не почув. Ерскін широко розплющив очі. «Так, це був його аргумент. Мабуть, він бачив достатньо війни. Я не мав досвіду Турмана чи професійної дистанції, якою користувався вік. Мене змучила аналогія з комп'ютерним вірусом, коли я побачив ці наночастинки як нову кібервійну. Я знав, на що вони здатні і як швидко можуть перебудовуватися, еволюціонувати, якщо хочеш. Як тільки це почалося, воно зупиниться тільки тоді, коли нас більше не буде». А може і тоді не зупиниться. Кожна оборона стане планом для наступної атаки. Повітря буде задушливим від наших невидимих армій. Будуть величезні хмари з них, які мутують і воюють без необхідності в господарі. І як тільки громадськість це побачить і дізнається... Він не закінчив речення. «Істерія!» – пробурмотів Дональд. Ерскін кивнув. «Ви сказали, що це може ніколи не закінчитися, навіть якщо нас не стане. Це означає, що вони все ще там? Нанороботи?» Ерскін поглянув на стелю. «Зовнішній світ зараз не просто очищається від людей, якщо ти про це питаєш. Він перезавантажується. Усі наші експерименти видаляються. З Божою допомогою ми дуже довго не будемо думати про те, щоб провести їх знову». Дональд пам'ятав з орієнтації, що сукупні зміни триватимуть 500 років. Півтисячоліття – життя під землею. Скільки очищення було потрібно? І що завадило їм піти тим самим шляхом вдруге? Як хтось із них міг забути про потенційні небезпеки неможливо повернути вогонь у скриньку, якщо його вже випустили. Ти запитав мене, чи Віктор про щось шкодував? Герцінка хикнув кулак і кивнув. Я думаю, що колись він відчував щось подібне. Він сказав мені це, коли я закінчував свою восьму чи дев'яту зміну. Я вже не пам'ятаю. Я, здається, починав свою шосту. Це було одразу після того, як ви двоє працювали разом після тієї неприємної історії з бункером 12. «Мою першу зміну», – сказав Дональд, оскільки Ерскін, здавалося, рахував. Він хотів додати, що це була його єдина зміна. «Так, звичайно», – Ерскін поправив окуляри. «Я впевнений, що ти знав його достатньо добре, щоб розуміти, що він не часто показував свої емоції». «Його було важко зрозуміти», – погодився Дональд. Він майже нічого не знав про чоловіка, якого щойно допоміг поховати. «Тож, думаю, ти це оціниш». Ми їхали разом ліфтом, і Вік повернувся до мене і сказав, як важко сидіти за своїм столом і бачити, що ми робимо з людьми по той бік коридору. Він мав на увазі тебе, звичайно. Людей у твоєму становищі. Дональд намагався уявити, як чоловік, якого він знав, може сказати таке. Він хотів у це вірити. Але це не те, що мене справді вразило. Я ніколи не бачив його таким сумним, як тоді, коли він сказав наступне. Він сказав... Ерскін поклав руку на капсулу. Він сказав, що сидячи там, спостерігаючи, як ви, люди, працюєте за своїми столами, пізнаючи вас, він часто думав, що світ був би кращим місцем, якби ним керували такі люди, як ти. «Такі люди, як я?» – Дональд похитав головою. «Що це взагалі означає?» – Ерскін посміхнувся. «Я запитав його саме про це, і він відповів, що робити те, що він вважає правильним, розумним і логічним для нього є тягарем. Ерскін провів рукою по капсулі, ніби міг доторкнутися до своєї дочки, яка була всередині. «І наскільки простішими були б справи, наскільки б краще було для всіх нас, якби замість цього були люди достатньо сміливі, щоб робити те, що правильно».